Zortzigarren unitatea, B, medikuntza alternatiboa, B. Bai, nik azken aldian buruko mina eta atentsioa altua daukat. Homeopataren joan ondoren ez daukat buruko eta atentsioa asko zobeto daukat. Beraz, buruko minam handia badaukat dudarik gabe homeopataren gana joate naiz.